Maideer, aizpuruan, gurekin zaitu guongietori, maideer eskermila haugak ere bai burraso sarea sortu uh, duzuzuk besteak beste uh, haugaren uh, egoera aipatuz eta arganguratuik kezkatuik uh, konfinamendu denboratik orian sepa uh, astu da lehenik haugak ere bai uh, delako kosareunen mundu taktuko segertatuz auzu egaindugu irungo azirela orai lesakan bizi zira eta zira erakaslea sepa astu da Bueno, ba e, bueno, nik sortu dut, baina bueno, e, Berez eh denon artean sortu genuen, ni hasi nuen, eh, esateko. Mm -hmm. Eh beharra genuen egoalden egoera oso latsa zen umena, ez da inoiz aipaminik, aipaminik egin, dekretutan eta inoiz ez dira umen beharrak aipatu, umenon gizatei aipatu, umeak hasieratik eh ikusiak izan dira, kutsatzaileak zirela, eh egoalden eh ez dituzten aipatzen etxean egon ziren ia azkenak atera izian, aire hartu gabe. Eh? Orduan ba, behar horrekin e, ni maila nazionalean lan egiten hasi umeak laguntzeko eta nere inguruneko guraso sentsibilizatuak eta hizitzaileak ni ezitzaia izatean ba lagunak ditut, umen umen ume, egiten dutenak eta seginen guraso sare hau sortzen, eh? WhatsApp talde bat sortu genun. Gaur egunean 60 pertsona gara eta saretan oso aktibo e, gaude, e, Facebooken, Instagramen eta bueno, hortan gabiltza. Hori da. hori konfinamendu denboran ehzuk diozu realitatea desberdina izan dela iparraldeko aurrentzat eta egoeskolegiko aurrentzat zertan desberdin hemenere aurrak ez zuten aizu ateratzea. Bai, bai, baino, bueno, ni deseazkan e, nengoenia irakasle eta oso gertukoa izan dut desberdintasona, ez da, bai. e, egoa iparaldeko egunantzat soriz, e, sortez, e, aukerazen dute zuten asieratik e, etxe ingurunean ateratzeko. E, ego aldeko egon dira etxean atera ezinik. Eta, bueno, ba, kanpo espazioa edo lorategia edo terraza ez duten umeak, ba, egon dira, etxeetan itxiak. Atera gabe, arnaz hartu gabe. Mm -hmm. Eta hori ikusten dut desberintasuna ondia ezta, nien ikusten ditun ikasleak, batzuk etxea ondietan, eta, eta bueno, nezetago gogorra izan ere goera ientzat, ez dutela... Ez dutela gogorra e, ez dela izan e, erraten. E? baino bai, aukera zuten behintzat e, aire hartzeko edo txeingurunean e, ibiltzeko ezta mugitzeko pixkat. Eta gudion, bai. e, kezkatu arganguraturik atera zireztezen, eta ondorioak izan baititu horrek? Bai, latzak. Horrendikan e, ondorio latzak, kumeak, konfinamendu garaian, Atzera, pauso, atzera bide asko eman zituzten, haien eh, garapenean, bai, mm -hmm. ba, dibidez ez dakit nolazan, eh, pardela ez duten umeak itxuli dira, e, eh, mm -hmm. bueno, ba, beraien garapenean atzerapenak lagun imaginarioak, eh, biek gaueko bildurrak, ba, ateratzen ari dira, orain, geroz eta gehiago, orduko ondorio, ondorio latzak, bai, noski aurrak ere bai familia edo burraxo xare hortan, norz izte xuxenez bakarrik burraxoak? Bai, bueno, aurrak ere baien profesional talde desberina gaude, bai. Ze, talde lan talde desberina sortu genuen, komunikazio taldea, saretan eta bueno, ba, lantzen diren gauzak zabaltzen em, arduratzen direnak, gero eskuntza talde bat dugu, eskuntzako profesionalak bertan daudenak, uh -huh. osasun talde bat ere, ordun bueno, ba, guk egiten intugun proposamenak, bai konfinamendu garaian eta bai orain egoera honetan escolaratzaren egoeralatzean ere e, ba, e, arrazoi ematen dute edo galde egiten ari digute laguntza eskeari digute nola egoeranen aurrean nola kudeatu nola elege honekin nola gauzak egin modu errespetatxu batean eta bueno geroz eta Gehiago zabaltzen ari da, aurrak ere baien egiten ari garen lanak eta proposzamenak, eta bueno, gure ulburu hasieratik izan da, sare bat sortzea. Umeen ongizaterako eta umeen eskubideak bermatzeko sare bat. Besteri gabe hori da ulburua bakarra. Ez dela gutxi. Baina horai, behar da, bere ala, iardoki, behar da zer baitekin, haur e, zer egiten da susen? E, bueno, guk egin dugu eskuntza proposamen bat, idaligo dugula ez, irakaslegoari, eskolei, beidali diogu ere eskuntza departamenduari ez dugula erantzunik eman. Uh -huh. eskatu katu genuen hitzordu bat, ez dugut erantzun hori ere salatu bar dugu, eta banatu dugu egia da sortu dugun eskuntza proposamena, tamalez malez, errealetatik oso urruti dago. Hau da, ez ari dituzten neurriak horren zorrotzak dira guk proposatzen genuna, ba, musukoak ez, taldeak sortzen badiraz direla behar distaktzea mantendu, umeak behar dutela hien ongizateziko eta e, garapen integralerako behar dutela hien harteko harremanata kontaktua, eta inbat arrazoi ez e, Hori ere, gaur egun oso urruti dago e, dauden neurri Ordun, egin du egin baduguna da orain zabaldu, egokitzapen e, bat dagoen arauara, arau egorretara, arau da soluzio posibleak. E, e, legeak errespetatzeko modu, modu goxuak eta umeen onk modu errespetatxoak, ez? E, egin daitezkela, adibideren bat, e, ematen alizut, e, no. e, e, adibidez, temperaturan neurtzea nahi da eskola batzutan, pistola batekin umeak hilarakailartzen dituzte eta pistolarekin ba, be, kopetan ematen eh, diote eta hori leku batzutan modu hosoagoan egiten dute harrera egiten diete umei gelen sartzen dira eta gelen daudenean taldetxoetan irakasleak erraten du bueno orain temperatura hartuko dugu ez duena nahi, ez du hartzen berandu go hartzen du bakizu modu desberrienak daudela gauzak egiteko Vai. eta horretan gabiltza orain momentu honetan. ez beldu hori sartzea aurren baitan hori duzu hemenai hori da, nahi? Hmm. Hori da. Bai, ze tamales asko gizututa daude. Mm. I, be, bueno, umeak gizartea izututa dago. Mm. ere bai familia edo burraso sarearen ardura dunetaik bat zira, eta gainerat egan behar da maider, zuk jadanik beste gisako uh, ikastetxe eskoletan lan egiten duzula, eta urgungira konfinamenduan bizi izan dugunetik zuek, egin uh, gomendatzen baitu zuek naturan uh, eizaitea bai ostatzeko eta bai ikasteko Beno, e, lanean ari gara ere eskolen barnean, naturara ateratzeko aukera horrekin. E, goera honetan gainera, are beharrezko hagoa da. Hau da, nik egiten dudana da, eta, bueno, beste eskola askotan egiten dena da, ni umune honetan erlaitza eskolan harina, izurruñan, eta hor sortezora garria dugu, kanpo espaziozora garria dugu, umekin naturara ateratzen gara, eta hori edo zin egin eginda iteke. E, Meak baldin badute aldatzeko arropa, E, eta pedagogikoki balio asko ateratzen zaizkio bestela ere jolastera egon, egon daitezke jolas librean vai. hori da pedagogia berdea hori da nik egiten dudana, nik proiektu badaukate Irunen eta hori egiten dugu jolas librea naturan vai, vai. eta dituen onurak zerrenda luze bat erraten alunuke momentu honetan umentzako dituzun onurak hola e, gotea naturan jolasten natura sentitzen naturan bizitzen Hai, onura horiek fiti fitia, emaiten alditu zuzuk, ikusten baititu Bueno, umeak naturan daude nean, lasai egoten dira, Pozik egoten dira. Meraien arteko harremanak uedatzeko beste modua dago. Naturak ematen digu gu naturako izakiak gara, naturan gaude. Orduan, haien artean, haien moldatzen dira, aiek uedatzen dute. Jolas las libraren onurak izugarriak dira, sormene, irudimena, autonomia sustatzen du. Egon daiteko goiz guztia zurekin hitz egiten esaten <laughs> bye, bye, bye, bye. naturak ematen dituen e, eta jolaslibrak ematen dituen onurekin eh sentitzen dute lurra e, e, motrizitatea lantzen da bye. pina eta motrizitate eh ere psikomotrizitatea e, gauza eta gainerat bye. ikastea ere naturean, ere bye, pentsatzen bye. duzu ere hori egitea Bai, bai, eduki kurrikularrak txertatu daitezke, e, natura negotea txertatu daiteke kurrikulumean, horren hmm. garrantzitsua dela zenbait eskoletan eta zenbait lekutan betetzea buruzburu eta gauza, matematikak landu daitezke kanpoa, naturan. Hmm. Geometria landu du daiteke, e, inguratutak da gaude e, matematika, inguratutak gaude fizikaz, e, ingurunez, gizartea, hmm. dena landu daiteke, formakuntza behar da, behar bada, edo irudimena handia edo gogoa handia, baino egin daiteke egin daiteke eta horrek e, orre, imatera honetik e, abiatuta e, Euskal Herria mailan eskolak naturan taldea sortu da eta lan oso politare elkarlanean gaude horrak ere baita eskolak naturan ere eta e, horretan diar dute dugu herri e, desberdinetan proposamenak egiten espazio irekiak eskatzen ari gara bueno ba sorionez ez da betik gauza txarretan gauza positiboak atera bardira, eta honek eragin du jendea pixka, ate, aktibatzea, esnatzea, uhum. eta menetan ikustea zer den arrantzitsua, ez, uhum. eta zer ez. Gombitatuko dugu, Entzulea, e, aurrak ere bai, el, eta beraz, borra sosare unekin hagemanetan sartzeko, zer egin behar da, eta zuk aipatu duzun, pedagogia berdearen aipamena ere gehiago jakin nahi duenak, nora jo, jo behar du? Bausorrexa da Facebook bitartez, eh ausorrexa da gurekin kontaktuan jartzea, aurrak ere baien bitartez, Instagram duenak ere eta gero e, gurekin harremanetan jarrita, oso aktiboak gaude saretan komunikazio taldea Us. lan mm. aurmila egiten ari gara. Orduan segituan presgaude laguntzeko proposamenak egin nei badira ekoletan, seaskan edo e, kolegioetan edo behar den lekutan bai parralden eta eta igualdean ere, igualdeko saretan E, prez gaudela guntzeko eta egiteko alduguna egia da guraso garela eta gure denbora eskintzen dugula aldugunean eta aldugun moduan. Mm -hmm. Baino ere ez dizuta aipatuta eta garrantzitsua eruditzen zaigu aipatzea oinerri e, Euskal Herriko taldearekin ere e, elkarlanean gabiltza. Mm -hmm. Et beste elkarte bat da, ezik eta eta pedagogia elkarte bat, e, konfinamenduan ere harremanetan egon ginen, eta, bueno, elkarlanean gabiltza ez, gero Eike Freire ere maila nazional batean. Mm -hmm. Eta zenbat eta jende gehiago eta elkarte gehiago parte hartu eta txikitu, uste dugu hori dela dagokiguna elkarlanean aritzea eta indarrak batzea. Ba baginuke oraino elusa eh? zurekin aipatzeko baina hortan utzi beharko dugu Bye. mil eskerra bai ah, esker mila eh? esker mila besarkada ondi bat, ongi izan